Etxeratek, endaian eskenetako prentxaurrekoan jakin araziduen ez, ekesauetan, dispertsio politikak senide eta urbileko engan sortzen dituen arazoak esplikatzen dira, bai eta Pariseko gobernuak ez duela deusegin urruntzeak senideen gan eta lagunengan sortzen duen egoera gogorraren konpontzeko osalatu ere. Galera eta ondamen ekonomikoa aipatzeaz gain, bidailuzeak eta nekagarrien ondorioak azaltzen dira, gurasoen kasuan adibidez, adinekoek bidai egiten giteko dituzten zailtasunak aipatuz. Bestalde, atal berezia ere osatu dute adin txikikoekin. Urtsi errazkin, etxerateko kidean zundezagun. Keishauei direla eta adin txikiko umeekin atal berezia osatu da. Ume txikiak dauzkaten Euskal Presoen umeen egoera salatzen da salaketaguetan. Preso batzuek adin txikiko semela bak dituzte. Eta aita, ama eta zenbait Kasutan biak ikusteko bideiluze horiek egitea areko gogorragoa da aientzat. Batzuetan, eskola edo ikastola egunak galdu behar dituzterarik bidaiak bideiak egiteko. Bazken kasu hauekin ezazpik esabidaliko direla, aurren defendatzaien bulegora jakinera du etxeratek.